الذين حضرنا حياكم الله اللغادي وياسمين منكم نفحنا منكم نفحنا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه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 Tukti uku laha kulla hienin bi idhni rabbiha Wa yadribu allahu alamthala ninnas l'allahum yetadakkaroon Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha Ujtustat min fauqil ardi maa laha min qarar Falandari me tihamparallahu jallashanuhu Zotinton falandari me preti indihim zafalikr koim Amen A të njëri që e ka drejtuar Zotit, askus nuk mund dhe të ahumbas, a njëri që ka humur vetën e ti, askus përve Zotit nuk mund dhe të drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë nga thelsia e zemrë son, me bindjet plot se nuk ka Zot jetur që meriton të adhorohet me të drejt, përveç një dhe të pashot që Allahu gjellëshanuhu Zotit të vetëm të gjithësis, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Mohamedi pacha dhe shptimi Zotit që ofshimit të, Ashtrobi do është i dërguar i fundit i këtij Zoti të nderuar besimtar dhe besimtare vëzër dhe motra. Zoti i thot në Kur'anin famë lart, as e ke dëgjuar as si si e ke parë, se si Zoti ka sjell një shembull, një fjalë të mirë, ajo është fjala e besimit. Besimi është fjala më e mirë. Është si puna e asaj pemës së mirë që rrënjën e ka thellë në tokë. E dhe gëti ka lartë në qijel Kjo pem me lejet e zoti të gjësis Për her ka për ti dhën frutet e saj Zoti, si edhe për ju shembuj Që ju të mendoni E shembuj i një fjallet keqe E fjalla keqe është kufri Mohimi mos njohja e zotit është si ajo pema e keqe Ajo nuk karanj Ajo shkullet Asni her nuk ka për të zonë vend Të ndëruar besintarë dhe besintarë Vezrë dhe motra Me të vërtet, që është knaqësi dhe mirësi të dalësh për shpisë të ndë njësë Të thithësh ajerin me mushkritë tuaja pa patur probleme Televizësh dorën të ndë dhe këmbën të ndë Të shkosh nga të duash, të hash të hash qëfar të dojë stomaku ytë Të keshë shëndet pra, është knaqësi Në do të di se qëfar knaqësi është pyëtja ta njërës si ka privuar jeta I ka privua shëndetit të tyre dhe kam për të treguar Se në qëfar mirësi e e dhe në qëfar kushtë është mira e është kënësi që të këthesh në dark në shtëpjen të ande Në asë shpi që ndosht të e këndërtuar me djerësën të ande është e jotja të kesh të hasht Mos, të, mos kesh si këletin u shimit Mos kesh frikë se më thëmi të tuaj kam përkërkuar diqka E të ndosht të asua flëtsona gjë është kënësi E në do të ardhishë këtë knesi, pyët i ata njëres që nuk ka se ku të fusin kokën e tyre. Pyët i ata njëres që i mundon kërkesa e fmive të tyre dhe ata nuk mundet të ja plëstojnë kërkesin. është knesi të kesh një familje të gjallë, një familje që ka harmoni ku prind i shkonë në dartë, familja më lirët, dertë të i qajnë bashkë, egzimet i festojnë bashkë. Nësë do të ardhishë shfar knesi, është kjo? pyetja ta njerës që i si ka sprovuar jeta dhe u është shpërbur familja nëpër duar, pyetja ta njerës që i mundon që fëmia nuk i dëgjon, që fëmia është larg, pyetja ta njerës që kanë humbur gjion më të madhe që kanë pretenduar në këtë jetë, kanë humbur familjen. O është knejsi të shpëtosh pas një fatkeqësie. Ishen momentet e vdekjes të ktheu prapë Zotin këtë jetë. Nëse do kishin mundsi të flisnin të vdekurit do thoshin jetoje. Gëzoje këtë jetë se me të vërtet këtu mbaron gjithçka. Është kënaqësi, është gëzim i madh të të djesh një shkollë të mirë, të arrish një çmim në këtë botë, të kesh pasuri e kështu a kështu me radhë. Por nëse mendon se kjo është kënaqësia më e madhe, kjo është arritja më e madhe që kenë këto botë, është me të vërtet mashtrim. Është për të qeshur. Është puna e atij fëmijë i cili ka përpara disa lodra A do mendon se kanë dorë gjithë botën. Ai loz me makinë. Kujtoh se është prezvërteti. Edhe ai i madh që ka makinë të mirë, makinë buksoze, qeshet me të voglin, sepse i vogli nuk është në realitet, ai është në botën e ëndrave, është në botën e prallave. Kjo botë vetë është botë ëndrash. Të gjitha të mirat të kësaj bote, përveç besimit në Zot, janë ëndra, janë alkëtim, janë përjetim që më marojnë shumë shpetë dhe më në fundë të kupto njëriju një një, që pas ka qenë i mashtruar. Knesia më thma, më madhe, vlezër dhe motra, është ta njohë i zotin, është të këthehesht të këzotin pas i ke qenë i njërante, dhe i njërante, i njërante më i madhe, është ai që nuk një e zotin e ti, ai që nuk bise pse e tonë, nuk bise qka për të borë me të. Knesia më më madhe është të hapi i zotin nj pasit kiste hapur shejtani një qindyër, knesia me e madhe, është të dvijë shikimi, kur ke qeni verber, të dalisht të drit, kur ke qeni nërsir, a ke par, se sa komod, dhe sa i lirë shëmë dihet njëriju, kur vinë dritat, bilës dhe fmit në për palate, brohorasin, drita është drit, drita është knesi, drita është liri, kur vinë dritat të i kuptonë, se pas ka patur, shumë gjora rëtheje, por ti si ke parë, Ata kanë egzistuar këtiri këtë parë, kjo është të besosh në Zotin në gjithësis. Të të këthej Zotit të këmadhështia e ti, të të prezentoj me vetën e ti, në do të adishtë të që fakt nësi është kjo pyëtja ta njërës që i ka pasë provuar Zotit dhe më në fundi këthej u dretë vetës e ti. Ka shumë histori, por dhe përmenë vetëm një për tyre, një djalë i ri së si shumë shumë trin të tjerë nga një vend musliman, biles si nga një vend që quhet zemra e botës islame. Dëgjonte për çdo ditë ezanin, por nuk donte të jadinte se kët thret ky kë ezan. Bash me shokët e tjerë, mundoheshin që gjatkohën e ezanit bënin sikur shkonin për xhamin, se do i tallnin të tjerët. Do i përçeshin pse shkojnë të falin namaz. Në momentin që të tjerët futeshin namaz dhe vinin ballën seisë për Zot, ballën seisë për Zotin, ta me makinat e tyre me luksin që u kështë të dhënë zotin këtë jet, shkonin dretë bregut të detit, gjytëshin fejl, 20-30 metra, edhe shikonin shfar bukurish ka në bregune të detit. Vërtet, është i bukur detin thelsin e ti, por është dhe i frikshëm, por më bukur se ka që është knasija që tje besimi dhe adhurimi Allahu Gjellëshanohu. E bonin këtë disa herë pas një problem, por një ditë për ditësh, ishte një ditë dhe qantë, Kyri të rgonë vetë, thotë, të thot, thot, thot. kësa isha thel, atje, në fund të detit, 20 apo 30 metra, më këpudë të tubi a erit, ose ndryshë po them, mund tubi jetës, luk kamë jetë. E kuptoj që shumë shpet do të vdesë, mundohem të bëjmë e shenja, shokëtëmi ishin largë, ata ishin në punët të tyre. Fotë për cinta të sekundit më kalon një jeta për parasyve, Sikur vetëm 5 sekunda Apo një sekundë kisha jetuar gjithëse Thot dhe ajo që më në trembi shumë është Qfar du t'i themë Zotit? Qfar du t'i themë Zotit për këta e zane që i kam dëgjuar Dhe kam borë si ku shkoj për gjami Në jam dërtuar për vend tjetër Thot U sigurova se do vdes Thjesht, frika që më bante është Tani do vdes Qfar du t'i themë Zotit? Por thot në këta momente Kër me ndoja se gjithë shka përfëndoj Dikuç vjen ndem kap dhe mzier me shpeshin si sipërfaqen e ujit, uj, uj, i çeshoku i tij që kishte skuptuar se diçka ka ndodhur, kthehet në jetë pas vdekjes, kthehet në dritë pas së rrësirave të detit, e kupton që edhe një herë Zoti ia dha shansin, ia dha mundësinë për të jetuar e për të kthyer. Për këtë njeri ishte ndryshtë nga shumë e shumë të tjere, se vallaj Zoti gjithë dhe nga sprovon, por pak janë ata që e kujtoni sprovën, pak janë ata që këthehen, mas i ka sprovuar Allahu Gjellë Dëshanuhu. Kënjërin, thotë o Zotë, nuk kam për të haruar, ti që më shptome, momentët e fundi tjetës, kur vdekje në pashmesy,